Nyolcadik fejezet 739. nap A nap épp felkelőben volt a szvannanó a hasadék mögötti horizonton, amikor John kiszállt hűséges egyszeréből a levegő hűvös volt, tökéletes szélcsend uralkodott. John nem tudta megállni, hogy ne vigyorodjon el, miközben befogadta az elétáruló egészen csodálatos látványt, és elismerően fütyentett is egyet. Dom Barber második világháborús felderítő gépe, egy öreg Aeronka L3B állt előtte, teljes egészében felújítva. A napot, követő hónapokban a gépmadár a város minden szeme és pótolhatatlan segítsége volt. Egyetlen elektromos alkat sem volt, a beindításához egy réges-régi kézi üzemanyag befecskendező rendszert kellett működésbe hozni, egy bátor önkéntes rántotta be a motort a légcsavarnál fogva. A gépnek nélkülözhetetlen szerepe volt a hordacsapat mozgásainak szemmel tartásában. Don, a pilóta folyamatosan jelentette a stratégiájukat és a bekerítő hadműveleteik pontos helyét a svan hasadék körül, végül azonban John egyértelmű parancsának ellenszegülve megpróbált alacsonyan szálló légi támogatást adni, csőbombákat dobott le, majd lezuhant a csatatérre. Nem érte túl a becsapódást, a feszített vászomból készült gép pedig azonnal lángra kapott, az egyik szárny tropára ment. John mindenki mással együtt meg volt győződve arról, hogy a kár helyrehozhatatlan. A napot és az utána következő hónapok kaotikus viszonyait egyaránt átvészelő repülőgép valóban igen ritka kincsnek számított, Tapasztalt pilótákból azonban egyelőre nem mutatkozott hiány a városban, és mint a pilóták általában ők is csak akkor éltek igazán, ha rendszeresen repülhettek. Billy Tindal és bizonyos szempontból Mauri Hurt a második világháborús zsip tulaja, és ilyen pilóta volt, aki noha repülési képzettséggel nem, háborús felszerelésekkel és műszaki hozzáértéssel annál inkább rendelkezett. A csapathoz később Danny Mallen a vietnámi háborús repülőkre specializálódott gépész is csatlakozott, aki annak idején B-52-esek javításával foglalkozott, és azt állította, hogy ha az ember már dolgozott egy repülőn, akkor bármilyen típusba könnyedén beletanul. Don Lezoand gépének roncsát egy elhagyott raktárépületbe szállították az Ingrams piac mellé. Apránként sikerült összeszedniük a szükséges szerszámokat és vászonanyagot, sőt, még lucfenyőből készült merevítőléceket is találtak az öreg Kuinten garázsában, aki épp egy saját építésű repülőgépen dolgozott, mielőtt a nap után pár héttel elvitte a szívroham. Két évvel és néhány ezer munkaórával később a helyreállított madárka készen állt a teszrepülésre. A csapat színválasztása a Móri műhelyéből beszerzett katonai zöldre esett, kiegészítve a dé napon repülőgépeken látható fekete és fehér csíkokkal. A gépet a felszálló felszállópályának is tökéletes strádához vontatták, bár a tesztrepülést magát pár napig egy kellően tiszta és szétcsendes hajnal virrattáig még halogatniuk kellett. John komolyan aggódott, hogy a repülőjavítási munkálatainak Black Mountainon kívül is gyorsan híre megy majd, ezért képességeihez mérten igyekezett mindenkit a lehető legteljesebb titoktartásra esketni az egyes számú hangárban, zajló projekttel kapcsolatban. A munka nyilvánvalóan délfigyelmét is elkerülte a városban tett látogatásakor, John pedig különösen elégedett volt, amiért a hangár dolgozói a jelek szerint tartották magukat az ígéretükhöz. A kész repülő ünnepélyes kivontatásával a titkos projekt immár publikussá vált. A tesztnap időpontja futótűzként terjedt a városban, néhány százan meg is jelentek, hogy a saját szemükkel láthassák a tesztüzemet, mind buzgón imádkoztak a vállalkozás sikeréért. A régvárt pillanatért oly keményen dolgozó csapat tagjai szűk körben ádogáltak és halkan a tesz következő lépéseiről vitatkoztak. Denni, Mauri és még páron a repülési tapasztalattal rendelkezők közül azt javasolták, hogy Billy csak másodpercekre emelkedjen el a talajtól, alacsonyan repüljön néhány métert, majd óvatosan szálljon le, ezt a technikát varjó nevezték. Az FAA mindig is ezt ismerte el szabályosnak, indokolta valaki. FAA az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Repülési Ügazgatósága. Billy nagyot sóhajtott. Az FAA ma már nem létezik. Egy időben bizony a legtöbb pilóta halt mormogásba kezdett, ha valaki szóba hozta az FAA-t, Jelenleg azonban nem akadt olyan hivatalos repülési figyelő, aki ellenőrizhette volna a csapat munkáját, sem olyan profi pilóta, aki nyugodt szívvel vállalta volna az első teszrepülés kockázatát. A helyzet megint csak a régi időket idézte, amikor a felhők közé vágyók egy-egy régi magazinban talált tervrajz alapján próbáltak repülőgépet eszkábálni maguknak a házuk pajtájában. Nyílt terepre vontatták, majd egy rövid ima elmoromolása után fel is szálltak vele. Ide figyeljetek! Vagy repül, vagy nem. Csak egyetlen módon tudjuk kideríteni. A csapat által alkotott kör összeszűkült Billi körül, Denni pedig végül kezet nyújtott neki, és vállon veregette. Rendben van, de ha kitöröd a nyakad, marha mérges leszek. Legfőképp azért, mert újra tönkretetted a gépet. John tisztában volt vele, hogy fölösleges lenne beleütni az orrát ebbe a vitába. Saját katonai tapasztalataiból tudta, mekkora szidásra számíthat egy ezredes egy örmestertől, a botormódon félbeszakítja egy pilóta és a vele dolgozó földi személyzet megbeszélését egy fontos küldetés előtt. Billy felesége a legkevésbé sem támogatta a vállalkozást, felszállás előtt odaszaladt a férjéhez, és szorosan megölelte. Billy végül elszakadt tőle, és bemászott a szűk pilóta ülésbe. A nő Johnra vetett tekintetének üzenete félreérthetetlen volt, a bármi balul sül el, személyesen őt teszi felelőssé. Denni előrelépett, és egy kiáltással jelezte Billinek, hogy kapcsolja ki a gyújtó mágneseket, majd vagy egy tucatszor megforgatta a légcsavart, hogy az olajat eloszlassa a hengerekben, és egymás után háromszor befecskendezést kért. Denni újból végigszaladt az ellenőrizendő műszerek listáján, míg Billy a csűrőlapot, az oldalkormány és a magassági kormány szabad mozgását, valamint a kézi befecskendező zárását csekkolta. Mágnesek rendben, gyújtás, légcsavar szabad! Denni a jobb kezével nagyot lökött a propelleren, majd oldalazva hátrálni kezdett, a motor az első próbálkozásra beindult. Felhangzottak az el nem éget üzemanyag berobbanásának apró pukkanásai, és a kipufogó fekete füstöt kezdett eregetni. A gép majdnem lefulladt, ezért Billy állított kicsit a gázkoron. Újabb pukkanásokat hallottak, majd a motor lassan stabilizálódni látszott, és beállt az egyenletesen zúgó alapjáratra. A nézők hangosan ujjongani kezdtek, és John is egyre izgatottabbá vált, íme egy újabb kapocs, amely összeköti őket a nap előtti világgal, egy újabb alapvető technológia, amely visszatér az életükbe. Denny ekkor már megkerülte a repülőt, és a jobboldali ajtó mellett félig a gépbe hajolva állt. A motor zúgását túl harsogva mondott valamit Billinek, olajnyomást, hőmérsékletet és mágneseket ellenőrzött, miközben egyszer-egyszer megint hangos pukkanás hallatszott a motor felől. Denni végül becsukta a pilótafülke fülke ajtaját, lehajolt, kihúzta a támaszó éket, majd hátra lépett. Bildi végignézett a tömegen, az arcán kisfiús, boldog vigyor terült szét. Újjabban erős bajszot és körszakát növesztett, amitől egyre jobban emlékeztetett az első világháborús pilótákra. Felemelte a kezét és tisztelgett, a jelenlévő veteránok, Dan, John és Mauri mind viszonozták a gesztust. Billy felpörgette a motort, újabb pukkanások visszhangoztak, és sötét füst fel a kipufogóból. A repülőszint remegni látszott, mintha már alig várná, hogy végre elszakadhasson a földtől. Billy kinézett Dennyre a pilótaülésből, és először két, majd egy ujját tartotta fel. A fordulatszám 2100, jelentette be Mauri. Szívem szerint megtoldalám még egy százassal, de végül is mindegy. Több kilométernyi felszállópálya van előtte. Bildi felengedte a fékeket, mire a repülő hevesen meglódult, mintha húsvér madárként visszavágna oda, ahová valójában tartozik, mintha üzenni akarna, hogy az ostoba emberiség immár túl régóta tartja kegyetlenül földhöz láncolva a repülők nemes fajtáját. Denny a végletekig feszült volt. Úgy, 20-25 csomónál járhat. A motor ismét pukkant néhányat, Denny mindegyik alkalommal grimaszolt, és mostanra már szinte megállás nélkül szentségelt. A gép farka egyszerre felemelkedett, a repülő maga pedig néhány méterrel elsodródott az autópálya két sávját elválasztó vonaltól használt azokat a pedálokat, a mindenségét, morogta maga elé Denni. A repülő ebben a pillanatban kecsesen elemelkedett az aszfaltól, és nagyjából két méteres magasságban siklott tovább, méghozzá egyre gyorsabban, most, hogy az úttól immár teljesen eltávolodott. A tömeg Denni és Mauri vállát veregetve lelkesen ünnepelt. Denny futva próbálta tartani a lépést Billivel, s közben hangosan kiabált, hogy hátrébb terelje a sok embert. Billy finom mozdulattal maga felé húzta a kormányt, egyenes vonalban emelkedni kezdett, és egyre messzebb került az autópályán összegyűlt csapattól, majd szinte beleolvadt a láthatárba. Aztán hirtelen az előbbinél is meredekebben kezdett emelkedni, s közben lassan fordult is, közel 30 fokos bedöntéssel, sőt, apránként meg is haladta azt. Denni lélegzete csak nem elállt a rémülettől. – A fenébe is! – fordította. – Ésszel! Billy folytatta a fordulót, és egy pillanatra nyoma veszett a fák mögött, az autópálya északi kanyarjában. Az egybegyültek elcsendesedtek, majd újabb velőtrázó üdvri valgásban törtek ki, amikor a gép végre feltűnt a horizonton, legalább 30 méteres magasságban. Egyenesen feléjük tartott. Amikor az úton ünneplőktől úgy 100 méteres távolságba ért, Billy előretolta a botkormányt, ereszkedni kezdett, és kb. 3 méterrel a fejük fölött zúgott el, Újabb vad éljenzés hullámot indítva el. Ázos toba állatja! Annak idején egy ilyen húzásért elvették volna a repülési engedélyét, dühöngött Denni, de senki sem figyelt rá, a pillanat még csont is magával ragadta. A mutatvány után Billy ismét emelkedni kezdett, és pár pillanatra többek arcára is odafagyasztotta a mosolyt, ahogy a géppel egyre magasabbra és magasabbra ért, miközben maximumra járatta a motort. Átesés, a minden itt neki! Nem most kezd el megint Billi, súgta maga elé feszülten A repülő egy pillanatig orral felfelé szinte egy helyben lebegett, 45 foknál is szögben, majd zuhanni kezdett az egyik szárny felé dőlve. Aztán Billy levette a gáz alapjáratra, s a gép helyzete újra stabilizálódott. Megtisztítani az utat! kiabálta Denni. Le akar szállni! Mindenki tűnjön el az útról! Denni még maga elé motyogott néhány, mások által nem is hallható instrukciót. Miközben a repülő tovább bereszkedett, és nagyjából két méterrel siklott el John, Mauri meg az ő feje fölött. Túl magas, túl magas, nyögte enni. Hagyd siklani, hagyd még, ne még le. A gép továbbra is pár méterrel magasabban szállt a kelleténél, majd lehuppant, és egyből vissza is pattant az aszfaltról a kerekek fájdalmas nyikorgásainak közepette. Újból pár méterrel felemelkedett. Ne erőltesd, hordított Denni. Hagy csak sütlani! Orrával kicsit magasan, de a gép végre mégis vízszínbe került, és egy nagyjából száz méteres szakaszon tovább csökkent a repülési magassága. Két apró, fehér füstfelhő szállt fel a kerekek alól, a gép maga kisé balra húzott, aztán egyenesbe fordult az úton, és megállt. Bildi egy erőteljes kormány megfordította a madarat, és visszagurult vele pár száz métert, egészen a várakozó tömegig, majd végleg leállította a motort. Bildi kinyitotta a pilóta fülke ajtaját, s az egy-egy küldetés után sikeresen landoló pilótákat idézően feszített ott, egy nagyra nőtt kisgyerek vigyorával az arcán. – A minden segít neki! kiáltotta egyszerre Maúr és Denni, majd mindketten szidalmakat zúdítottak Bildi fejére, sorolván a hibákat a felszállástól kezdve a nagybedöntésű fordulón és az átesésen át az aszfalton pattogós leszállásig. Bildi nyugodt tekintettel várta, hogy a mondandójuk végére érjenek. Repül a kicsike, de még milyen szépen! Foglalta összevégül, mielőtt részletezni kezdte volna a kalandjait. Felvetette, hogy a gép az ugyanan felszerelt szárny miatt kisé balra húz, és felhívta a csapat figyelmét a jobb oldali szárny alatt nem megfelelően rögzített fedőanyagra, majd hozzátette, hogy 2200-as fordulatszámra még egyenes vonaló repülés közben sem tudta felpörgetni a motort. A félre sikerült landolásért viszont őszintén elnézést kért, és azzal magyarázza, hogy több mint két éve nem repült. Éme az új légierőnk! nyugtázta a szavaijon egy mosolyjal, és blecktiszeletesre nézett. Ideje hazamennem, hogy utána járjak, mi a fene is folyik esvilben. A vacsora kiváló volt, köszönöm! Tette a szavétáját illedelmesen az asztalra, makala majd hátrébb tolta a székét. A naptúlnyomó részében Johnt csak nem szétfeszítette a lelkesedés a sikeres teszrepülés miatt, és végigpróbált minél kevesebbet gondolni a Frederickszel este esedékes találkozóra. Az illem mindennek ellenére azt diktálta, hogy indulás előtt vegyen egy gyors fürdőt a hideg patakban. Jen, még mindig a ház igazi úrnője, egy elegáns kék ing mellett jó előre kikészítette neki az egyetlen vállalható nadrágját, a mellényre azonban John már határozottan nemet mondott, Fredericksnek talán jól áll, neki viszont semmiképp. Makala óvatosan megborotválta, közben rosszallóan tudatva vele, hogy a begyulladt foga körül már láthatóan feldagadt az arca. Makala a fogorvosnál esedékes újabb látogatásra is emlékeztette most, hogy az agyrászkódás utóhatásai lassan elmúltak. A kiöltözés rituáléja John sokkal inkább egy rendezvú előtti készülődésre emlékeztette, nem pedig egy a jövőjüket alapjaiban meghatározó megbeszélésre. Ilyenkor megszokott módon Makala vezetett, John pedig az anyósülésen örködött, ezúttal egy 12-es kaliberű sörétes puskával az ölében. Végül megérkeztek asheville -be. John ragaszkodott hozzá, hogy ez alkalommal kettesben tegyék meg az utat, nem érezte volna helyén valónak, hogy a testőrei végig kint várjanak rá az épület előtt. Délhálás bólintással köszönte meg Makala vacsorára vonatkozó dicséretét. A hosszú lejáratú tartós élelem, amit még a nap előtt forgalmaztak, egészen jó tud lenni, mondta. Hála az égnek, hogy a FEMA még a teljes összeomlás előtt felvásárolt nagyjából egy milliárdnyi fejadagot. FEMA Szövetségi Vészhelyzetkezelési Ügynökség, Federal Emergency Management Agency. A tejfölös, hagymás és gombás marhóus majdnem olyan jó, amilyenre emlékszem, az eperről már nem is beszélve. Csak egy kis vízká hozzájuk, és készen is vannak. Mit meg nem adtunk volna csupán pár ezer ilyen fejadagért a nap után? Jegyezte meg halkan Makala, és Johnra pillantott. John megpróbálta leolvasni dél arcáról, hogy vajon tudatosult e benne akala alig-alig leplezett szemrehányásal. Honnan sikerült ennyi élelmet szereznie? Tette fel a kérdést a nő. Egyszerűen igényeltem 250 ezer fejadagot. Épp most érkeznek be a szállítmányok. Ó, honnan? Folytatta a kérdezősködést Makala. Dél elmosolyodott. Bár csak megoszthatnám önnel Makala, de sajnos egyelőre ez még bizalmas információnak számít. Dél felállt, és kedélyes mozdulattal az ajtó felé invitálta őket. Menjünk át az irodámba, ott háborítatlanul beszélhetünk a hivatalos ügyeinkről. Én a tanácskozás helyett inkább sétálnék egyet a városban, jelentette bemakala. Megengedi, hogy egy emberem elkísérje? Hajánlotta fel Dél. Elsvé biztonságos városnak számít, de sötétedés után néha még mindig akadnak problémáink. Ha meglátják ebben a csodás ruhában, nem garantálhatom a biztonságát, ráadásul valamivel jobban táplátnak is tűnik, mint az átlag helyi lakosság. Valamivel jobban táplátnak tűnik. John nem tudta eldönteni, hogy délvajon leplezett sértésnek szánta-e a megjegyzést. Az Esvilt a hadsereg bevonulása előtt irányító fejesek, na, ők tényleg jobban tápláltak, voltak mindenki másnál. Amikor a hadsereg parancsnoka vizsgálatot indított a város sötét ügyei miatt, a nap utáni időszakban, sokan közülük azonnal elmenekültek jól megrakott járművekkel, ki tudja pontosan hová. Az itteniek azt plegykálták, hogy a szökevények a dél-karolinai határmenti hegyvidéken szemben találták magukat egy ottani fosztogató közösséggel. Bármi lett is a sorsuk, látszólag senki sem hullajtott értük könnyeket. Tudok vigyázni magamra, mondta Makala, és előhúzott a táskájából egy belső kakasos, 38-as revolvert. Dél meglepetten bámult a fegyverre, majd sóhajtott. Elnézését kérem, de emlékeztetnem kell, hogy a jövőben az épületbe történő belépéskor minden fegyver szíveskedjen leadni a bejáratnál. Mi itt épp a szabályok újboli megalkotásán és betartásán dolgozunk, Mrs. Materson. Oh, hát persze, elnézést! Teljesen kiment a fejemből, hogy nálam van. Makala minden további kommentár nélkül kisuhant az ajtón az épület főkapuja felé. John csak mosolygott magában. Feletté bizgalmas nő, John! Gondolom, az elragadó báj mellett van keményebb oldala is. Olyan mindenkinek van, aki máig életben maradt. Válaszolt még mindig mosolyogva, John. A két férfi szótlanul vonult át a plafonról lógó villanykörtével homályosan megvilágított előcsarnokon át dél irodája felé. Amint mindketten beléptek, dél becsukta az ajtót, és felkapcsolta a halványon pislogó égőket a fejük fölött, a geszus kisé sokkolta is dzsont. A nap után ugyanis hosszú ideig az volt az emberek legelső mozdulata, ha bementek egy sötét szobába, hogy keresgélni kezdték a falon a villanykapcsolót. Akkor pár pillanatig értetlenül álltak a jelenség előtt, majd előszedték az értékes gyufászobost a petróleumlámpához, feltéve, hogy még volt mit tölteni bele. Ha már nem volt, kénytelenek voltak elfogadni a sötétséget. A villany nem törődön felkattintásának valósága ezek után megdöbbentően hatott. Alacsony szinten éjjel is járatjuk a generátort, hogy ellássuk árammal a kommunikációs eszközeinket, a villanykörték pedig csak pár vattosak. Tudom, hogy ez olyan luxusnak tűnik, amihez jelenleg nincs hozzászokva. Az este következő mozzanata a villanykapcsoló után végleg kibillentette Johnt az egyensúlyából. Dél leült az íróasztalához, és a háta mögötti szekrényből egy üveg valódi, háború előtti is kót bányászott elő. Kérdés nélkül két poharat tett az asztalra, majd pár szent italt töltött mindkettőbe, s az egyiket átnyújtotta Johnnak. A megújuló Amerikai Egyesült Államokra, mondta Dél, ünnepélyesen megemelve a poharát, John pedig önkéntelenül is követte a példáját. Hirtelen a hivatalos tiszti vacsorák régi hagyományai jutottak eszébe, amelyeken mindig elhangzott egy-egy, a köztársaságra, az elnökre vagy az éppen jelenlévő díszvendég személyére vonatkozó köszöntő. John belekortyolt a szkocsba és élvezettel sóhajtott fel. A nap óta nem kortyolt valódi tizenkét éves kót viszkit. Dél hátra a székében, meglazította a nyakkendőjét, a lábát pedig feltette az asztalra. A helyiek, azt hiszem, azt mondanák a jelen helyzetre, hogy ne kerülgessük tovább a forrókását. Ideje komolyra fordítani a szót. Hová valós idél? Massachusetts-be. Miért? Soha életemben nem hallottam errefelé ezt a kifejezést senkitől, ha azt akarták mondani, hogy vágjunk bele a dologba. Dél még mindig mosolyogva bólintott. Köszönöm, hogy felhívta rá a figyelmemet. Jól tudom, hogy vannak, akik kívülállónak tartanak, és egy távoli szervezet küldötteként tekintenek rám. Itt Esvélben is sokan morognak, hogy a régió vezetésével egy helybelit kellett volna megbízni. A közvetlenül előtten szolgálatot teljesítő katonai parancsnok jelentésével azért remélem egyetért, ő azt állította, hogy az itteni megyei tisztségviselők közül jó néhányan alkalmatlanok voltak a feladatukra, mások meg nyíltan korrupciós ügyekbe keveredtek, és saját magukról igyekezszek elsőnek gondoskodni, magasról tojva a magához hasonló Isten háta mögötti közösségekre. Az olyanokra gondol, mint Black Mountain, Waynesville, Brevard és Canton? Vagy ötven további várost felsorolhatok, ha akarja. Igen, a maga városához hasonló helyekre gondolok. Ezzel egyetértek, igen. Látom, hogy valóban olvasta a jelentéseket, én magam is írtam párat a hadseregnek. Asheville vezetésének a nap után elegendő élelmiszere maradt a város eltartására, mi viszont tökéletesen magunkra maradtunk. Még azt a keveset is megpróbálták tőlünk elvenni, amit sikerült összekuporgatnunk, aztán amikor a gyilkolászos bandák megjelentek a színen, és kezdetét vette az igazi káosz, a vezetők elzárták magukat a külvilágtól, eltorlaszolták a városba vezető utat, és csak magukra gondoltak segítségnyújtás helyett. Szóval, igen, meg tudom érteni, hogy egyesek valódi vérfürsítést szerettek volna. Remek, örülök, hogy így látja a dolgot. Köszönöm! Délkezet nyújtott Johnnak, aki meg is rázta a baráti jobbot. Fredericks újabb italt ajánlott, John azonban visszautasította. Bármilyen fába vágja is a fejszéjét a következő beszélgetéssel, pia bőven elég volt, Ráadásul az első adag fele még ott hullámzott a pohárban. John, a szövetségi kormány azért küldött ide, hogy helyreállítsa a régió stabilitását. Ez Észak-Karolina teljes nyugati részét jelenti egészen a 77-es autópályáig. Vagyis Charlotte is a maga hatás tartozik? Tulajdonképpen igen, de Charlotte még mindig senki földjének számít. A túlélők törvényen kívüliek, és amint bebiztosítjuk magunkat itt, asheville teszünk majd náluk egy látogatást, hogy újra rendet teremtsünk. Ki az, ami? Ez még a távoli jövő zenéje. Jelenleg épp elég bajon van a határvidéki fosztogatókkal, akik a múlt héten fogjul ejtették. John, őszinte leszek magával. A városa a túlélés és az újjáépítés mintapéldája lehetne, és ezt most nem csak azért mondom, hogy a kedvében járjak. A Blumonti kormányzat részben épp ezért figyelt fel a javaslatomra, hogy hívjuk vissza magát a szövetségi szintű szolgálatba vezéről nagyként. Ezt azóta már nyíltan támogatják. John az országának, a mi országunknak most minden tehetségre szüksége van az újjáépítéshez. Magának megvannak az administratív képességei, épp ezért várom kíváncsian a döntését. Dél a rövid szünetet tartott, ám továbbra sem hagyta abba a mosolygást. Hallottam a tegnapi gyűlésről a katonai behívókkal kapcsolatban. Úgy tudom, elég viharos volt a hangulat. Erről meg honnan tud? Az emberek beszélnek, országunk hívó szava a nemzeti felmentő hadseregbe pedig jelenleg igencsak népszerű témának számít. Dél újabb adag viszkit kínált, John azonban ismét visszautasította, és a puharát felemelve mutatta, hogy egyelőre az első adagot sem itta ki. Dél még pál szentet töltött magának, majd visszatette az üveget a szekrénybe. A nap óta nem láttam ilyen üveget. Árulta el John. Az diszkontot 48 órán belül teljesen kisöpörték, akiknek volt piájuk, azok azóta is marhanat csöndben lapítanak, és nem igen reklámozzák a dolgot. Maga honnan szerezte a viszkét? Dobta fel azán a kérdés John. Ó, a pilótától vettem, aki az adminisztrációs csapattal együtt engem is felhozott a keleti partról. Vagyis a partvonal mentén már újra hozzá lehet jutni ilyesmikhez? Sokkal inkább, mint itt. Ahogy maga is nyilván tudja, Angliát nem értel el az EMP hullám. Már a valamelyest a kereskedelem is beindult, és istennek hála, pár hónappal ezelőtt jó néhány valódi skót viszkivel megrakott láda is befutott császomba. Mi másuk van még? Charleston egy részében van rendes áramszolgáltatás, a Patriots Pointnál horgonyzó anyahajó szolgáltatja. John azon a hajón az ember úgy érezheti, mintha az egész katasztrófa meg sem történt volna. A számítógépek működnek, belegvizzel lehet zuhanyozni, valódi főt ételt adnak, nem pedig csak túlélési fejadagokat. A Johnból áradó feszültséget megérezve a rövidre zárta a mondatot. – Na és mi a helyzet a kórházakkal? inzulinjuk van? – kérdezte John. – Vagy már elfogyott? Dél habzott egy pillanatig, nem értette meg rögtön a célzást, majd szomorú arccal bólintott. – Sajnálom, John, olvastam erről az aktájában. A válasz nem, a támadás utáni első hónapokban ott is ugyanolyan pokoli volt a helyzet, mint maguknál, a nyári hőséggel együtt még talán rosszabb is volt, egészen a hadsereg hazaérkeztéig. Az aktámban olvasta. Úgy van. A háború kitörése óta most már két év eltelt, bizonyos rendszereket pedig lassan sikerül újra beüzemelni. Blumontban tároltak néhány biztonsági adatbázist. Ne feledje, Blumont mindig is az egyik visszavonulási pont volt egy potenciális, Washingtont és a kontinentális Amerikát érintő támadás esetén. Mikor felvetettem a nevét, azt mondták, a pentagonbeli munkája idején készült aktája még érintetlen. Ott említették, hogy van egy cukorbeteg kislánya. A fenébe is, John. Ha a támadás után egyből Blumontba menekítették volna magukat, és nem ragadnak itt, talán minden máshogy alakult volna. Ez most azonnal felejtsük el, Dél. Válaszolt John. Minden alkalommal, amikor Jennifer halálára terelődött a szó beszélgetésben, úgy érezte, mintha valami eltörne benne. Én itt voltam, és Jennifer is itt volt, nem pedig Blumontban. Az inzulin elfogyott, és ő meghalt. Ez a vége. John fagyos tekintettel merett a lehajtott fejű délre. Sajnálom, hogy szóba hoztam. John pár percig csendben ült a székében. Jennifer emléke volt a leggyengébb pontja, délnek pedig sikerült rövid úton rátapintania. Persze sokszor belegondolt már, mi mindent tehetett volna másképp, az egyik legrémisztőbb fantáziálása az volt, hogy a támadás napján mindenki mást megelőzve meg kellett volna szereznie a helyi gyógyszertálteljes inzulinkészletét, amind össze öt ampulla helyett, amit a patikus egy teljes nappal később felajánlott neki. Vajon valóban képes lett volna ilyesmire? Jól tudta, hogy a saját mélységes fájdalmától függetlenül ezzel áthágott volna egy erkölcsi szabályt. Másokat halára ítélni azért, hogy a saját gyermekét megmentse, ez valami olyasmi volt, amivel később képtelen lett volna együtt élni. Talán inkább a felajánlott kinevezésről kellene beszélnünk, és arról, hogy ez pontosan milyen hatással is lenne a városomra, terelte vissza a szó John a megbeszélés eredeti tárgyára. Dél felkapta a fejét, láthatóan bánta a Jenniferre tett szélzást. Ne haragodj John, John, hogy eszébe juttattam ezt a fájdalmas emléket. Néha nagyon ügyetlen tudok lenni. Semmi baj, felelte John. Pár másodpercnyi kényelmetlen csend következett, amit végül John tört meg. Úgy emlékszem, azt kérdeztem, hol volt, amikor kitört a háború. Aznap egy jó pár terep szemléből álló körút egyik állomásán voltam egy kormányügynökség megbízásából, szerencsére épp nem messze Blumontól. Melyik kormányügynökség? A fehér ház. Mondta további magyarázat nélkül Dél. Ó! Oh. Újabb kínos másodpercek következtek, mintha mindketten elkeseredetten próbálták volna tovább szőni a beszélgetést, bár Dél egyelőre láthatóan nem kívánta kierőszakolni Johnból a kormányzati kinevezésével kapcsolatos döntést. Igaz, hogy az elnöki különgép lezuhant, mert nem volt megfelelően felszerelve az EMP hullám elhárításához? Törte meg végül a csendet, John. Valahogy úgy? Vagy kár. Dél átható tekintettel fürkészte pár pillanatig, John azonban pislogás nélkül állta a tekintetét. A hangjából nem csengett ki a megdöbbenés a tragikus hír hallatán, a válasza tökéletesen kimért volt. Míg a nemzet annak idején az aktuális hírességek minden egyes lépését árgus szemekkel figyelte, amely kategóriába az elnök vitathatatlanul beletartozott, mostanság az emberek távolság és hűvös érdektelenséggel fogadták az efféle híreket. A nap óta eltelt időben ugyanis olyan szörnyűségeket tapasztalhattak meg, amelyek az elektromos hálózat összeomlása előtt teljességgel elképzelhetetlenek voltak. Ez vezetett el oda, hogy a közvetlen környezetükön kívül zajló események már abszolút nem ébresztettek bennük együttérzést. Mikor egy város lakosságának fele kétharmada vagy még nagyobb része meghal, a nyugati világ történetében a 14. századi pestis járvány óta nem látott arányban, a túlélők érthető módon saját magukra és a családtagjaik életben tartására összpontosítanak, s minden mindennapjaikon kívül a világ megszűnik létezni számukra. Na és az új elnök? Vetette fel végül John. Ön szerint kellően rátermett? Alkotmányos utódlás történt. A legmagasabb rangú túlélő az egészségügyi és Humánszolgáltatási miniszter volt, de ezt már úgy is tudja. Az alelnök a belbiztonsági miniszter lett. Idén választási év van. Mi fog történni? Ez nagyon jó kérdés, John. Először is népszámlálást kell tartani. Hogy ragaszkodunk-e az alkotmányban foglaltakhoz, és új elektori kollégiumot hozunk létre, vagy beérjük az egyszerű nemzeti népszavazással, az csak ezután dől majd el. Elektori kollégium. Vágta rá egyből John. Az alkotmánynak, az ország kőkemény alapjának és egyben a személyes iránytűmnek is érintetlenül kell maradnia. Nem szolgálok olyan kormányt, amely hatájon kívül helyezi. Igen, tudom, hogy be kellett vezetnünk a statáriumot, de hála Istennek, azok az idők lassan múlóban vannak, a jó néhány régióban máig tomboló krízis helyzettől függetlenül. Ha kihúzzuk a saját lábunk alól az alkotmány szikláját, futóhomokon találjuk majd magunkat, amely mindannyiunkat magával ránt a sötétségbe. Tönnyen beszél, John, de gondoljon csak bele a nehézségekbe, és tegye fel magának újra a kérdést, miért is van szüksége a kormánynak a szolgálataira? Előállhatok pár unalmas számadattal? Csak rajta. Egy évvel a támadás után Blumontban elemzéseket végeztünk, és besorolási szempontrendszert dolgoztunk ki az egyes államok helyzetének értékelésére. Besorolási szempontok? Egytől ötig terjedő skálán értékeltük a különböző államokat. Az egyes az adott szempontok alapján stabil régiókat jelentette, az ötös pedig a jelenleg ellenséges vagy magát semlegesnek valló humanitárius segítségnyújtásra hivatkozó hadsereg megszállása alatt álló államokra vonatkozott, illetve azokra, amelyek területén máig törvénytelenség és anarchia uralkodik. Ez utóbbi kategóriában még mindig Florida a legsúlyosabb példa. Na és az eredmények? Az általunk egyes szintként definiált besorolást egyetlen állam sem érte el, még a szövetségi joggal összhangban működő helyi és állami kormányzattal rendelkező államok közül sem. Összhangban a szövetségi joggal? Kérdezősködött tovább John egyre óvatosabban. Ugyan már, John! Emlékszik a 13. alkotmány módosításra, igaz? Az Amerikai Egyesült Államok Alkotmányát 1789-es érvénybeléptetése óta, 1791 és 1992 között 27 alkalommal módosították. Ezek egyik leghíresebbike a 13. amely a rabszolgaság intézményének eltörléséről rendelkezik. Arról viszont, gondolom, nem hallott, hogy egyes régiókban újjáé a rabszolgatartás. Például a városban, amit annak idején sarrotként ismertünk. john nem lette meg túlságosan a hír, úgyhogy csak szomorúan bólintott. Összesen 12 állam tart az ötös szinten. Van néhány egyes szintű zóna, de egybefüggően egyes szintű, a támadás előtti viszonyokat idéző állam egyelőre nincs az országban. Büszke vagyok, hogy egy nagyjából 160 kilométeres sugarú körben Blumontot egyes szintű terület veszi körül összesen négy állam, nyugat virginia Maryland, Virginia és Pennsylvania) érintésével. Mára a Baltimore és Ohio közti ősrégi vasútvonal néhány száz kilométeres szakasza is használható. A helyiek vagy fél tucat vén gőzmozdonyt szedtek elő a múzeumokból és pofoztak ki újra, ha már úgyis ott árválkodtak egy szénbányászati régió kellős közepén. Hol van most a néhány évvel ezelőtti nagy szénellenes lobby? Tette fel magában a kérdés John, de úgy döntött, jobb ha ezzel nem terheli pluszban a beszélgetést. Visszakanyarodva a választási évvel kapcsolatos eredeti kérdéséhez, azt hiszem, ön is láthatja, hogy az alkotmány előírásainak teljes körű betartásával lehetetlen feladat elé állítjuk magunkat. A népszámlálás elengedhetetlen, az adatok alapján pedig új kongresszusi választókerületeket kell kijelölni. A képviselőházban a lakosság számának drasztikus csökkenése miatt várhatóan jóval kevesebb hely lesz, maga is tudja, hogy a 435 képviselői hely sem az eredeti állapot volt. Egyesek szerint a szenátus példáját követve száznál nem is kellene több szék. Ezt jelenleg nem tudom megítélni, válaszolta John. Az ötösszintű államok szenátorairól akkor még nem is beszéltünk. Mivel a támadás épp kongresszusi ülésnapra esett, a szenátorok és képviselők túlnyomó többsége Washingtonban volt a csapás idején. Vajmi kevesen jutottak el közülük Blumontba. Összeült egyáltalán akár a szenátus, akár a képviselőháza háború kezdete óta? Még a gondolat is abszurd, hogy egyáltalán határozatképesek legyünk, és itt törvényessé tessük az említett gyűlések bármelyikét. Mindeddig csak tanácsadói megbeszélésekre volt lehetőség a két kamarablumontba menekített túlélőivel, és egy legitim választásig nem is igen tehetünk ennél többet. Ezzel azt akarja mondani, hogy a választást határozatlan időre elhalasztották? Reményeink szerint egy év múlva már fel leszünk készülve a feladatra. Vágta rá gyorsan, dél. John a kérdéseiből egyértelműen látszik, milyen szenvedélyesen hisz az alkotmányban. Ebben mindannyiunknak osztoznia kellene... Az alkotmány az egyetlen világító torony, amit követhetünk, ha valaha újjá akarjuk építeni ezt az országot. Ez az egyik legfőbb oka, hogy szükségünk van a nemzeti felmentő hadseregre az élén olyan szilárd meggyőződéssel szolgáló tisztekkel, mint ön. Vissza kell állítanunk az ország belső rendjét, John. Ha sikerrel járunk, azonnal átirányíthatjuk a figyelmet a nyíltan terjeszkedő Kínára. Ha a szükség úgy kívánná, az NFH egyes egységeit átcsoportosíthatnák a nyugati partra, egyszer mindenkorra megmutatva, hogy Amerika nem viccel. A kínaiak erre visszavonulót fújnak, a nyugati part védelmének láttán pedig Mexikó is kihátrál az országból, küldetést teljesítve, azonnal bele is kezdhetünk az alkotmányos kormányzat újra szervezésébe. John az utolsó gondolat hallatán elmerengve bólintott. Ez az ember az elmúlt hét óta határozottan összement a szememben, de az vitathatatlan, hogy az aktámat igencsak alaposan áttanulmányozta, gondolta John. A hadsereg kötelékében töltött idő alatt nem egy tanulmányt írt a katonai erő bevethetőségének alkotmányos kereteiről, és bár a polgárháborúban határozottan az északi államok igazának pártján állt, alkalmanként igenis zavarta, ahogy Lincoln az elnöki jogkörök határait feszegette az ország egységének fenntartása érdekében. Lincoln kész volt meghozni az unió megmentéséhez szükséges rendkívül súlyos döntéseket, John pedig szentül hitte, hogyha az elnök túléli a merényletet, a konföderáció összeomlása után lemondott volna az alkotmányos korlátokat áthágó különleges jogköreiről, ezzel visszaállítva a megfelelő hatalmi egyensúlyt, végül is legendásan becsületes ember volt. Vajon a jelenleg regnáló, az alkotmány értelmében legitim elnök tisztességben és erkölcsi tartásban képes lesz felnőni Lincolnhoz? Ha nem, mivé válhat az irányítása alatt az NFH? John ebben a pillanatban döbbent rá, hogy a kérdést egyetlen módon válaszolhatja meg, el kell fogadnia a kinevezést, el kell mennie Blumontba, és saját magának kell kiderítenie az igazságot. Ha nem tetszik, amit látok, még mindig lemondhatok a tisztségről, érvelt magában. Ha önként bevonulok, a múltkori ajánlata a városomból behívott sorkatonák számának megfelezésére még mindig áll? Természetesen, John, mondta felbátorodva vadél. Hát persze, hogy áll. A fennmaradó behívottak egy része pedig magával tarthat Blumontba. A lánya mindenképpen, de ha úgy kívánja, akár a felesége és a kisonakája is. Az efféle intézkedések az önrangját tekintve teljes mértékben indokoltak. Ó, valóban? Hogyan, John? Emlékszem, valahol olvastam, hogy Grant tábornok felesége a csatatéren mellette volt, hogy enyhítse a férje migrénes rohamait. Lincoln elintézte, hogy a fia a háború végén harcoló alakulat helyett Grant személyes szolgálatába kerüljön. Lee tábornok kivonta a legkisebb fiát a harcokból és vezérkali pozícióba helyezte. Tábornokok és admirálisok gyakran tettek így és tesznek ma is. Nekem inkább Ted Roosevelt jut eszembe, a fiát Franciaország fölött lőttek le 1918-ban, felelte John. Ezen kívül pedig, bár sok szempontból nem értek egyet Franklin Delano Roosevelt döntéseivel, Vitathatatlan tény, hogy a fia ott volt a harcok sűrűjében a Midway-szigeteken, amikor már mindenki sejtette, hogy a japánok a sziget lerohanását tervezik, és nyilvánvaló volt, hogy a fiút vagy megölik, vagy fogjul ejtik. A dolog tehát mindkét véglettel működik. Johnban már a válasza közben tudatosult, hogy dél alaposan áttanulmányozta a múltját, Máskülönben biztosan nem állt volna elő ilyen fürgén Lincoln, Grant és Lee példáival, hogy eloszlassa az ő esetleges bűntudatát a kivételezés miatt. – Mit gondol, mikor tudna leghamarabb szolgálatra jelentkezni Blumontban? kérdezte Dél, átugorva az elismert történésszel folytatott vitát. – A többi behívottal együtt – felelte John. Ez a legutóbbi ajánlatából kiindulva azt jelenti, hogy nagyjából három és fél hetem lenne elrendezni a dolgokat. A hétvégén visszáll a légi összeköttetés, John. Gondoljon csak bele! Repülőgépekkel érkező transportok a Blumont melletti légi bázisról és egy másik kapcsolati támaszpontról Charlestonból. Az eredetileg a tengeren túlra kiutalt felszereléseink nagy részét végre valóban felhasználhatjuk itt az Egyesült Államokon belül. Nagy eséllyel el tudjuk intézni, hogy légi úton juthasson el Blumondba a csapat többi tagjával együtt, így nem kell megkockáztatniuk a veszélyes közúti transportot. Rendben, ez jól hangzik. Ahogy az első találkozásunkkor említettem, mostanra már légi erőnk is van. A kormány két epecs és két Black Hawk típusú helikoptert rendelt ki asheville hosszú távú szolgálatra. Hallottam róla, válaszolt John, bár azt nem állt szándékában elárulni, hogy a gépek érkezésének hírét Forrest bernet már megosztotta vele. Szóval apacsok, szerintem Texasban most nagyobb hasznukat vennék. Minden körzet kap legalább egy-két légi egységet a helyi biztonság fenntartásához. John nem tudta, mit mondjon erre, ezért egyelőre nem felelt. Apropó, kiáltott fel, még mindig mosolyogva dél. Én is hallottam ám a maguk különbejáratú légi erejéről. Úgy látszik, maga sok mindent hall, felelte John. Dél megvonta a vállát. Ez a dolgom. Ez utóbbi megjegyzésében volt valami visszatetsző, John végül mégsem reagált rá. Nagyszerű szerkezet, John! Nagyra értékelném, ha időnként mi is használhatnánk. Ezt a városi tanácsal kell megbeszélnie. Az efféle döntések már nem rám tartoznak. Ó, hogy ne! De azért kérem, említse meg nekik a következő gyűlésen. Úgy lesz. Dill az arcára fagyott mosolyjal felállt, és kezet nyújtott Johnnak. Megengedi, hogy hivatalosan is bejelentsem az új szolgálati kinevezését? Egyelőre várjunk még vele dél. Meg kell beszélnem a családommal és a városi tanáccsal is. Pár napig még el tudná halasztani a bejelentést? ne, John, vagy inkább Materson nagy? John figyelmen kívül hagyta dél gesszusát, amelyel már a hivatalos bejelentés előtt az új rangján szólította meg. Mivel úgy érezte, hogy a találkozás hivatalos céljának elérésével a megbeszélésük a végéhez ért, felállt a székéből. A két férfi kezet rázott. John már majdnem megindult kifelé, amikor a pohara alján maradt két szentskót viszkire téved a tekintete. A nagy tanácskozás vége szével örömmel húzta le a maradék italt. Nyugodtan magával viheti az üveget, ha gondolja, John. John csak mosolygott, és a fejét rázta. Ó, semmiképp. Egyesek még korruptnak gondolnának. Hát jól van. Azt javaslom, tervezzünk be egy megbeszélést a jövő hét Derekáról. És mielőtt elfelejtem, igencsak lenyűgözött a munka, amit az emberei a telefon és energiahálózat kiépítésével kapcsolatban véghez vittek. Megkérdezni a munkálatok irányítóit, hogy lenne kedvük meglátogatni, és esetleg néhány tanácssal ellátni minket az esvili rendszerrel kapcsolatban? Meg lesz. John hamarosan kint is volt a folyosón. Nagy meglepetésére makalát a félhomályos előtérben előre bukó fejjel, már-már szundikáva az egyik székben. Szívem, ideje felkelni. Az asszony hirtelen felriadt, elmosolyodott és megcsókolta a férjét. Te meg mi a fenét itt állod bent? kérdezte élesen. Skót viszkit. Valódi skót viszkije van? Tényleg? John alig láthatóan bólintott. Makala nem szólt, míg az épület főbejárata felé sétáltak. Nem kéne visszavenned az őröktől kifelé menet a odat, Súgta neki John. Tényleg azt gondolod, hogy betartottam azt az ostoba szabályt? Vicscelsz? Együtt sétáltak ki a sötétben parkoló kocsihoz, egyetlen szót sem pazarolva az egyenruhás őrökre, akik úgy szintén nem vettek tudomást a jelenlétükről. Az agyrászkódásod még nem jött teljesen rendbe, ráadásul itt áll is, szóval én vezetek, jelentette be Makala, és John tiltakozása ellenére kinyitotta a férje előtt a kocsi ajtaját. A hazaut csendesen telt, John feszülten fürkészte a tájat, ölében a sörétes puskával, oldalán pedig egy pisztolyjal. Nem is nyugodott meg, amíg el nem érték a Black Mountain határában emelt barikádot az 59-es lehajtó mellett. Amint áthajtottak az útzáron, végre fellélegzett. Na és mi történt? kérdeztem a kala. Elfogadtam a kinevezést. Kötelességemnek éreztem. Ezek után egyetlen szót sem szóltak hazáig. John otthon pár óráig még elüldögélt Jennifer sírja mellett a kertben, míg Elizabeth, Ben és Jen odabent aludtak a házban. Mikor végül ő maga is ágyba bújt, már makalát sem találta ébren.